Ми з Муратом одночасно доскочили до Малевича і, схопивши його попід руки, затягли на заднє сидіння. Мурмур -мур натиснув газ, і машина стрибнула вперед, підскакуючи на вичовганих камінцяги брутівки. Я звернувся. Погоні ще не було. Мурат стиснув у пальцях шприц ампулу і стримив Малевичеві в ногу, той затрясся, як у вогневиці, і тіло його обм'якло. Машина звернула в пробулок. Ми вискочили на тротуар і, тягнучи зомбі волоком, залізли в будку продуктового фургона. Дверцята грюкнули, закриваючи нас у цій бляшаній коробці. Фургон помчав гору, тоді звернув праворуч, тоді покатився вниз і хвилини за дві став. Стулки дверей розчахнулися і ми перелізли в панцерне авто, замасковане під карету швидкої допомоги. Там уже сидів Барабаш у білому халаті й шапочці. Все за планом, задоволено звістив він, чиста робота. Ефект першого удару, буркнув мурат, витираючи лоба. Командос відступили. Бойова група на заріччі, чекають зв'язку. Ну, слава тобі, Господи, подумав я, справилися. Хмари в небі. Порічили, і через смутно білі шиби зблиснуло сонце. Мурад глипнув над зигарка. Добігала вже п'ята година. От сатана! Не встигаємо, ну! Ну не встигаємо, хоч убий! На лобі в нього краплями виступив Піт. Дві хвилини! Він гарячко роззирнувся. «Де ти подів сумку? Де сумка?» «Сумка Малевича йде!» «Оближ!» – буркнув я, запалюючи сигарету. «На місце приїдем!» Дурню гаркнув Мурат, і, пригнувшись через мене згріб шкуратіну торбу Малевича, котра валялась на лаві. «Шибко, Шипку, хучій!» Я відкрив вікно. В машину двухнуло сніговою пелюгою. Ми були вже за містом, і ліворуч тяглись якісь провалля. Слухай, а в чому, власне, річ? почав, було я, і заткнувся. Мурат пропхався у вікно і скільки часу зволікав, начеб до чогось прислухаючись. А тоді цуткіше згріб сумку своєю лапою, щосили замахнувся і пожбурив її у прірву. Жени. заревив він, падаючи на лаву, вмикай сирену. «Мигавку в жени, душ, жени!» Мотори завили, авто вихопалось нагору, і я озирнувшись, у здрів. вогненно рудий смерч, котрий беззвучно виріс у проваллі, змітаючи дерева старішніми воронячими гніздами, підкидаючи в зимове небо брили мерзлої землі, глини, і здійнявши цілісіньку хмару сліпучої снігової куряви. Я роззявив рота, Ударна громова хвиля вдерлася у машину і зацідила по барабанних перетинках. Ад'їдкого з морду вибухівки забило дух. За сніговою корівою нічого не було видно, і ми рухалися наосліп. Машина збігла вниз і при виїхала на заріччя. Ми проскочили попід мостом. За шибами тоскно застуганів вітер. «Зв'язок давай! Зв'язок!» – гаркнув Мурат, стусаючи мене по пітребр. Кашлюючи та відпльовуючись, я увімкнув рацію. Барабаш сидів і кліпав очима. Темне його таки оглушило. «Джамшит! Джамшит, я Хусейн! Джамшит, я Хусейн!» – заговорив я на фарсі. «Джамшит на зв'язку!» – відгукнувся Мурмур. -мур. «У Тартарі тільки ми двоє знали фарсі, і вперше ця мова згодилася в оперативній обстановці. «Вас чую!» – зреагував я. Перебуваємо за річчя, 41 кілометр. Чекаємо охорони. Повторюю. За річчя, 41 кілометр». Прийнято, сказав Мурмур. Прийнято, За річчя!» В наушниках захрипіло, загарчало, а тоді завило, та так, що голос Мурмура згубився геть. «Приїхали!» Понуро буркнув я, вимикаючи рацію. Приїхали, працює глушилка. Що ж, гальмуй, зарвів Мурат,